Дванадцять другого останнього дня їхнього спуску на найглибші рівні, все нове поступово стало буденним. Ритмічне постукування кроків гвинтовими сходами заспокоювало. Джанс так глибоко і безтурботно поринуло у свої думки, що лише дивувалась, коли бачила номери поверхів. Було 72, а вже 84. Куди подівся десяток прогонів? Навіть її ліве коліно заспокоїлось, хоч вона й не знала. Сталося це тому, що воно заніміло від утоби. Чи вона справді одужала? Джанс навіть перестала так часто спиратися на ціпок, бо він лише затримував, часто зісковзуючи або застрягаючи між східців. Затиснутий під похвою, він виявився набагато кориснішим, не ще одна кістка у її скелеті, яка надає їй розвалитися. Коли проминули 90-й поверх, де тхнуло гноєм, Корисними відходами життєдіяльності свиней та інших тварин Джанс пришвидшила крок, пропускаючи запланований перепочинок і ланч. Лише момихідь згадала про маленького кролика, що якимось чином утік з ферми, піднявся непоміченим на 20 поверхів і три тижні поїдав урожай та водив за носа половину бункера. Формально вони вже потрапили в глибинний відсік, коли досягли 97-го. Нижня третина. І, хоча бункер був розподілений на три однакові частини по 48 поверхів, мозок Джанс працював інакше. Значно кращою лінією поділу був сотий поверх це своєрідний етап. Вона стежила за номерами, поки не спустилася до майданчика з тризначним номером, і лише тоді вирішила зупинитися і перепочити. Джанс помітила, що Марн важко дихає. але вона почувалася чудово. Жива і оновлена, ось чого жінка очікувала від мандрівки. Відчуття марноти, неспокою та виснаження, що переслідували її вчора, зникли. Залишився лише острах. А що як у ці невиразні відчуття повернуться, і ця бурхлива радість виявиться лише нетривалим піднесенням? Якщо вона зупиниться, якщо він міркуватиме надто довго, радість втече і розвіється, а джанс буде такою само похмурою, насупленою, як і раніше. Вони розламали навпіл на величкій окраєць хліба, сидячи на металевих перекриттях широкого сходового майданчика, спираючись ліктями на поруча та розмахуючи ногами над порожнечою, мов двоє дідлахів, які прогулюють уроки. Сотий поверх кишив людьми. Цілий рівень відвели під ринок, де мешканці бункера обмінювалися товарами або витрачали зароблені чити на те, чого потребували чи просто дуже хотіли. Сновигали туди-сюди працівники з невідступними тінями, Родичі шукали один одного в рухливій юрбі, торгівці закликали покупців. Двері були підперті і не зачинялися, щоб люди могли проходити вільно, і всі ці звуки і запахи вихлюпувалися на подвійний майданчик, аж перекриття вібрувало. Джанс раділа, що в натовпі її ніхто не впізнає. Відкусила шматок від своєї половинки, смакуючи свіже тісто, замішане на дріжджах, випечене цього ранку і справді відчула себе іншою людиною, набагато молодшою. Марнс відрізав шматок сиру і дольку яблука та склав їх докупи, як бутерброд. Їхні руки доторкнулися, коли він передавав їжу. Навіть крихти у його вусах цієї миті були їй приємні. «Ми добряче випереджаємо план», – сказав Марнс перш ніж кусити яблуко. Він із радістю констатував цей факт. «Я думаю, до вечері дотягнемо до сорокового». «Зараз я навіть не боюся сходження нагору», – сказала Джанс, смакуючи сир з яблуком. «Усе смакує краще, коли ти піднімаєшся чи спускаєшся», – вирішила жінка. Або в приємній компанії, коли зранку лунає музика, яку жебрак видобуває з укулелі, намагаючись перекрити гамір натовпу. «Чому ми так рідко спускаємося сюди?» – спитала вона. Марнс пробурчав. «Тому що це не цілих сто поверхів. До того ж у нас є краєвид зовнішнього світу, вестибюль, бару, кіпера. Скільки людей звідси піднімаються туди частіше, ніж раз на кілька років?» Джанс дожувала останній шматок хліба, міркуючи над його словами. Думаєш, це нормально, не відходити надто далеко від місця, де ми живемо? Не розумію, до чого ти хилиш, сказав Марн, готуючись відкусити ще шматок. Уяви собі, просто гіпотетично, що в тих саровинних наземних бункерах, які стирчать за пагорбом, жили люди. Ти ж не думаєш, що вони так мало переміщувалися, що весь час сиділи в одному бункері. Ніколи не блукали туди-сюди чи вгору вниз на сто сходових прогонів. «Я про таке не думаю», – відповів Марнс. Джан зловила натяк на те, що їй не варто було цим перейматися. Іноді було неможливо зрозуміти, що можна, а чого не можна говорити про зовнішній світ. То були розмови для подружніх пар, і, мабуть, на неї так вплинув похід, і вчорашній день, проведений з Марнсом. А може, вона так само впала в ейфорію після очищення, як і всі інші? п'янило відчуття того, що деякі правила можна послабити, піддатися дрібним спокусам. Зняття напруги в бункері слугувало за виправдання кількох тижнів нестримної гульби. «Ну що, йдемо далі?» – спитала Джанс, коли Марн здоїв свій шматок. Заступник кивнув, вони підвелися і почали збиратись. Якась жінка, що приминала їх озирнулася і витріщилася на цих двох, ніби впізнаючі, але відразу ж поквапилась за своїми дітьми. «Тут і унизу світ зовсім інший. Подумала Джанс. Надто довго не навідувалася сюди. І хоча пообіцяла собі, що повернеться, відчувала, як ржавий механізм відчуває свій вік. І що ця мандрівка в неї остання. Поверхи один за одним залишалися позаду. Нижні сади великі ферми на 130-х, смердючий водоочисний завод під ними – Джанс була цілковито заглиблена у свої думки, пригадуючи розмови з Марнсом напередодні ввечері про те, що Дональд живе довше в її пам'яті, ніж у реальності. Аж тут побачила перед собою двері з номером 140. Джанз навіть не помітила в потоці людей, переважання синіх джинсових комбінезонів, носіїв із пакунками деталей та інструментів, а не одягу продуктів чи особистих посилок. Але натов біля дверей свідчив, що вони прибули на верхній рівні машинного відділу. Перед входом юрмалися робітники в просторих синіх комбінезонах, вкритих давніми плямами. Джанс здогадувалася про їхні професії з інструментів, які вони тримали в руках. День добігав кінця, і більшість робітників поверталися додому після ремонтних робіт, які вели на різних рівнях бункера. Їх вразила сама лишень думка про те, що їм потрібно здолати стільки прогонів, а потім ще й працювати. Однак вона пригадала, що і сама збиралася зробити те саме. Джанс вирішила не зловживати своєю посадою чи владою Марнса, а приєднатися до черги, поки робітники проходили в браму. Спостерігаючи за втомленими чоловіками і жінками, які ставили свої підписи на вході та реєстрували виконані завдання і відпрацьовані години, Джанс думала про час, який витратила на коперсання у власному житті. Час, який потрібно було провести, відточуючи аргументи, які вона збиралася викласти перед цією Джульєтою. Черга рушила вперед і шлунок Джанс скрутила від незвичного хвилювання. Робітник перед ними показав своє посвідчення, синє, на знак приналежності до машинного відділу. Він нашкрябив свої дані на запелюженій грифільній дошці. Коли підійшла їхня черга, вони протиснулися крізь зовнішню браму і показали золотаві посвідчення. Охоронець підняв брови і нарешті впізнав мера. «Ваша честь!» – сказав він, і Джанс не виправили його. «Ми не чекали на вас на нашій зміні?» Він кивнув, щоб обоє сховали посвідчення, і взяв шматок крейди. «Я сам». Джанс дивилась, як він повертав дошку іншим боком і виписував їхні імена охайним почерком, витираючи ребром долоні давній крейдяний пил. Реєструючи Марца, він просто написав «Шериф», і Джанс не виправляла його і цього разу. «Я знаю, що вона на нас не чекала так рано», – мовила Джанс. «Але все-таки спитаю, чи не могли б ми зустрітися з Джульєтою Ніколс просто зараз?» Охоронець озернувся на цифровий годинник, що показував точний час. «Вона буде біля генератора ще з годину. Можливо, і дві. Я не знаю. Ви могли б попоїсти і зачекати на неї в їдальні?» Джан зглянула на Марнза, і той знизав плечима. «Я ще не зголоднів», – сказав він. «А може ми навідаємося до неї на роботу? Було б цікаво побачити, як вона працює. Ми б постаралися не заважати їй». Охоронець знизав плечима. «Ви мер. Я не можу вам відмовити». Він вказав шматком Крейди на коридор. Люди за брамою нетерпляче тупцювали. «Знайдіть Нокса, він дасть вам поведеря». Не помітити головного механіка машинного відділу було складно. Нокс носив найбільший комбінізон з усіх, які Джанс коли-небудь бачила. Вона подумала, чи довелося йому доплачувати за додаткову тканину і чим можна натоптати таке черево. Об'єму додавала й густа борода. Неможливо було зрозуміти, посміхається він гостям чи ні. Нокс здавався непроникним, як бетонна стіна. Джанс пояснила йому, чого вони хочуть. Марнс привітався, і вона зрозуміла, що чоловіки, напевне, вже бачилися, коли останнього разу заступник був унизу. Нокс вислухав її, киваючи, а потім загарчав хрипким басом так, що не можна було розібрати слів. Але хтось їх таки зрозумів, бо з-за спини здоровання вигулькнув замурзаний хлопчик із незвичайно яскравим рудим волоссям. «Веди їх до Джулс», – прогуркотів Нокс, він майже не робив пауз між словами, бо, мабуть, за малою була щілина в його бороді, яка затуляла рота. Хлопчик, ще надто малий, щоб стати, бодай, тінню, махнув їм рукою і побіг. Марнс подякував Ноксу, який її оком не взмигнув у відповідь, і вони поквапилися за малим. Джанс помітила, що коридори машинного вужчі, за будь-які інші в бункері. Вони протискувалися крізь потік людей, які поверталися з вечірньої зміни, поміж бетонних блоків, потинькованих, але не пофарбованих, і шорстких на дотик. Це відчувалося, коли Джан сторкалася їх плечем. Над головою паралельно і перпендикулярно одне одним бігли нічим не прикриті труби і дроти. Джан відчула раптове бажання пригнутися, хоча над нею було ще сантиметрів із 20. Вона звернула увагу, що багато вищих за нею робітників ходили зігнувшись. Тьміні лампи на стелі були далеко одна від одної, і мера опанували дивне відчуття, мов, бо вона спустилася цим тунелем дедали глибше під землю. Рудий хлопчик Тінь кілька разів звично повернув. Здавалося, він провів тут усе життя, і тому крокував так упевнено. Вони підійшли до сходя, в який не вигиналися спіралью, а виступали гострими кутами, і спустилися ще на два поверхи. Джанс чула, як наростав монотонний гул. Зійшовши зі сходів на 142 му проминули хитромудрий пристрій, що стояв посеред приміщення з розчахнутими дверима. Сталевий важель, завдовжки, мабуть, не з один людський зріст, ходив то вгору, то вниз, рухаючи поршень в отворі бетонної підлоги. Джанс затрималася, щоб подивитися на його ритмічну роботу. У повітрі пахали чимось хімічним отруйним, не могла вгадати чим саме. Це генератор? Марнс засміявся поблажливо, як уміють лише чоловіки. Це насос. Пояснив він. «Нафтова свердловина! Завдяки цьому ти читаєш уночі!» Він стиснув її плеча і пройшов далі. Джан з миттю пробачила йому той сміх. Вона поквапилася за ним і за юною тінню Нокса. «Гуркіт, який ти чуєш, це генератор!» – вів далі Марнс. «Насос качає нафту, вони якось обробляють її на заводі на кілька поверхів нижче, і тоді її можна спалювати. Джан змала дуже невиразне уявлення про цей процес певно із засідань комітету. Вона знову здивувалася, скільки речей в бункері залишалися невідомими навіть для неї, хоча вона мала, принаймні формально, усім тут керувати. Безперервний гуркіт гучнішав ближче до кінця коридору. Коли рудий хлопчик штовхнув двері, звук оглушив Джанс. Вона нерішуче спинилась, і навіть Марнс, здавалося, завагався. Хлопчик фамільярно помахав їм рукою, мовляв, ходімо, і Джанс не щулась, як ноги самі понесли її в тому напрямку, звідки чувся гуркіт. Вона раптом подумала, чи не ведуть їх назовні. Це була нелогічна, безглузда думка, породжена відчуттям найбільшої небезпеки, яку вона тільки могла собі уявити. Коли мер переступила поріг і зіщулилася за спиною Марца, хлопець відпустив двері, вони з гуркотом зачинилися. Замкнули їх у цій пасці. Малий зняв наушники без жодних дротів з вішака біля стіни. Джанс також надягла наушники. Гуркіт став глухішим, тепер він лунав лише в її грудях і нервових закінченнях. «Цікаво», – подумала вона, – «чому цей вішак із захисним приладдям стоїть у середині приміщення, а не перед ним?» Хлопець махнув рукою і щось промовив, але Джанс із Марнзом лише бачили, як ворушаться його губи. Вони пішли за ним вузьким проходом зі салевих град і з чогось подібного робили перекриття сходових майданчиків на кожному поверсі бункера. За поворотом одна стіна зникла, а замість неї потяглося поруччя з трьома горизонтальними перекладинами. За ними буваняла машини на усяжних розмірах. Вона була чи не більше за помешкання мера та її кабінет складний ні докупи. На перший погляд здавалося, що жодна частина гігантського механізму не рухається. Мовби гупання, яке Джанс відчувало всією шкірою, яке відлунювало в грудях, долинало не звідси. Лише обігнувши машину, вона побачила сталевий брус на задньому її боці, що шалено обертався і зникав у іншій масивній металевій машині, з якої бігли до самої стелі кабелі завтовшки, як чоловічий торс. Здавалося, можна було помацати струм, енергію, що наповнювала приміщення. Проминувши і другу машину, Джанз нарешті побачила самотню постить біля неї. Молода жінка в комбинезоні і в касті з заплетеному косу каштановим волоссям тиснула всім тілом на гайковий ключ, завбільшки майже в її зріст. Порівняно з нею машини здавалися страхітливо величезними, але дівчина ніби і не зовсім їх боялася. Вона знову налягла на свій ключ, загрозливо наближаючись до механізму, що страшенно ревів, і це нагадало Джанс стару дитячу казку, в якій мишка витягала скапку з тіла фантастичної тварини, що називалася слоном. Здавалося абсурдом те, що така мініатюрна жінка лагодить цю люту машину. Джанзи далі спостерігали, як вона працює, аж поки хлопчик тінь не прослизнув крізь дверцята в ратах і не побіг до неї, щоб посмикати за комбінезон. Жінка озирнулася, зовсім нелякаючись, і примружилася, розглядаючи гостей. Далі витерла долонію піт з чола, другою рукою закинула ключ на плече. Погладивши тінь по голові, рушила до гостей. Джанс помітила, що руки в жінки худі, але з рельєфними м'язами. На ній не було сорочки, лише синій комбінезон з вирізом на грудях, що відкривав оливкову блискучу від поту шкіру. Вона мала таке саме смагляве обличчя, як і у фермерів, які працювали під ультрафіолетовими лампами, але тут причиною могли бути бруд і кіптява, що в'їлися в її шкіру так само, як і в тканину одягу. Жінка зупинилася перед Джанзо і Марнзом, кивнула їм, усміхнулася Марнзов, впізнавши його, не подала руки, за що Джанз була їй вдячна. Натомість жінка вказала на двері у скляній перегородці і попрямувала туди. Марнс поквапився за нею, мов цуценя. Джанс рушила слідом. Озирнулася, переконалася, що хлопчик тінь не поплентався за ними, а вже під стрибцем побіг назад, виблизькоючи рудим волоссям у тьмяному світлі генераторної. Помічник виконав своє завдання. У маленькій диспетчерській було спокійніше. Щойно масивні двері щільно зачинилися, гуркіт став майже нечутним. Джуліята скинула каску й навушники, пожбурила їх на поличку. Джанс трохи звільнила вуха, переконалася, що страшний гуркіт перетворився на невиразний гул. Кімнатка виявилася тісною, натоптаною металевими панелями з миготливими вогниками. Нічого подібного Джанс ще не бачила. Дивно, що офіційно вона контролювала також і це місце, хоча лише здогадувалася про його існування і точно не вміла ним керувати. Поки стихав дзвін у вухах Джанс, Джульєта крутила якісь ручки, спостерігаючи за маленькими дисплеями індикаторів у скляних щитках. «Я гадала, що ми зустрінемося завтра зранку», – мовила вона, засереджено працюючи. «Ми прибули швидше, ніж я сподівалася». Джанс глянула на Марнза, який крутив у руках навушники, збентежено тупцяючи на місці. «Радий тебе бачити, Джулс», – озвався він. Дівчина кивнула і не хилилася, щоб глянути крізь грубе скло на машину велетня. Її руки ніби пурхали над великим пультом керування, натискаючи чорні кнопки з напівстертими білими позначками. «Співчуваю щодо твого напарника», – мовила вона, зазираючи в дисплей з якимись даними. Джулс обернулася і уважно подивилася на Марнза, і Дженс помітила, що ця жінка попри під і Кіптєво, дуже вродлива, з худорлявим витонченим обличчям і ясними очима. Помітно було, що в красуні гострий розум, а ще вона дивилася на Марнза із щирим співчуттям – про це свідчила зморшечка між брів. «Правда», – повторила вона, – «мені дуже шкода. Здається, він був гарною людиною». «Найкращою», – на силу із себе раптом захриплий Марнс. Джулієта кивнула, мовляв, більше нема про що говорити, повернулася до Джанса. «Вібрація, яку ви відчуваєте під ногами, мер, це муфта, розбалансована всього на два міліметри. Якщо вам здається, що це сильна вібрація, покладіть руки на корпус, ваші пальці миттю заніміють». Потримайте трохи довше, і кістки почнуть так тріщати, ніби отось -от розпадуться. Вона простягла руку та ледь повернула великий перемикач, а далі підійшла до пульта. Уявіть тепер стан того генератора, який розпадається на шматки через вібрацію. Зубці, стикаючись, труться одне, одне дрібними уламками металу, потрапляють у мастило і перетворюють його на наш дак. А потім уся ця сталь вибухне і розсиплеться. А ми залишимося без електрики, якщо не брати до уваги нещасних потуг запасного генератора. Джанс затамувала подих. «Може, покликати когось?» – захвилювався Маренс. Джуліята засміялася. «Це не новина. Те саме відбувається на кожній зміні. Якби запасний генератор не був розібраний на ремонт обшивки, і якби можна було б хоча б на тиждень скоротити споживання енергії вдвічі, я б витягла муфту, підкрутила б гвинти і все запрацювала б як новеньке». Вона кинула швидкий погляд на Джанс. «Але оскільки діє розпорядження про повне безперервне постачання, цього не буде». Тож я й далі закручуватиму гвинти, які розкручуються через вібрацію, та намагатимусь підібрати оптимальні оберти, щоб генератор прослужив якмога довше. Я й гадки не мала, коли підписувала те розпорядження. Я вважала, що я все добре розтламачила у своєму звіті, так, щоб будь-хто міг зрозуміти, – сказала Джулієта. Коли може статися аварія? Джан з раптом зрозуміла, що не вона тут ставить запитання. Навпаки, допитувала її. Коли? Джуліета засміялась і похитала головою. Вона завершила налаштування, повернулася до мера з заступником, схрестивши руки на грудях. «Аварія може статися просто зараз. Або за сто років. Головне, що вона точно станеться. Але їй можна запобігти. Наша мета не в тому, щоб тут усе попрацювало, поки ми не помремо». Вона виразно глянула на Джанс, або поки не вичерпається термін. «Якщо наша мета – навічна робота, можемо вже зараз пакувати речі». Джанс побачила, як Марнс напружився від цих слів. А їй саму знову обсипало морозом. Остання фраза Джулс була небезпечно близькою до зради. Метафора рятувала її лише наполовину. «Я могла б оголосити енергетичні канікули», – запропонувала Джанс. «Наче то нас помин прибиральників». Вона ненадовго замислилася. «І це могло б зробити певні можливості для техобслуговування не лише вашого генератора. Ми могли б то вам, аби переконати АйТі і зменшити енергопостачання на їхнє лайно, – сказала Джул'єта. Вона обтерла підборіддя за п'ястям і витерла руку об комбінезон. Потім подивилася на масну пляму. Вибачайте на слові, мер. Джанс хотіла відповісти, що це не страшно, але спинилася. Надто сильно упевненість і владність цієї жінки нагадала її колишню, яку вона вже ледь пам'ятала. Молода жінка, яка начхала на всі люб'язності і завжди домагалася, чого хотіла. Джан з мимоволі глянула на Мартза. Чому йдеться саме про їхній відділ? Я маю на увазі енергозабезпечення. Жулієта зі сміхом піднесла руки до стелі. Чому? Бо IT займає скільки? Три поверхи зі 144? А споживає більше, ніж чверть усієї енергії, яку ми виробляємо. Можу порахувати за вас. Дякую, не треба. І я щось не пригадую, щоб їхні сервери нагодували когось чи врятували комусь життя, або хоча б залишили дірку в штанях. Джанс посміхнулася. Вона раптом зрозуміла, що Марну так подобалося в цій жінці. А ще вона збагнула, що він колись побачив у молодший Джанс, поки вона не вийшла заміж за його найкращого друга. «А що, як ми на тиждень прикриємо IT-відділ на ремонт? Це спрацювало б?» «Я думав, ми спустилися сюди, щоб найняти її та забрати звідси». Пробурмотів Марнс. Джуліета швидко глянула на нього. «А я думала, що сказала вам чи вашому секретареві, щоб ви не обтяжували себе марно. Нічого не маю проти вашої роботи, але я потрібна тут, унизу». Вона піднесла руку і глянула на щось у себе на зап'ясті. То був зламаний годинник. Але дівчина дивилася на нього так, ніби він досі працював. «Слухайте, я залюбки потеряваніла би ще...» Вона перевела погляд на Джанс. «Особливо, якщо ви можете пообіцяти енергетичні канікули. Але маю ще дещо полагодити, а моя зміна і так уже скінчилася». «Нокс літує, якщо я забагато працюю понад норму». «Більше вам не заважатимемо», – запевнила Джанс. «Ми ще не вечеряли, тож, може, побачимося пізніше? По тому, як ви зареєструєтесь і візьмете душ». Джуліята оглянула себе, щоб переконатися, чи їй справді потрібен душ. «Так, звісно», – відповіла вона. «Вас поселять у гуртожитку?» Марн зкивнув. «Гаразд, я знайду вас, і не забудьте навушники». Вона вказала пальцем на свої вуха, глянула у вічі Марнсу. Кивнула і повернулася до роботи, демонструючи, що розмова, принаймні цього разу, вже закінчена.